тверділі живчики очей. Збила машина на переході. Дістав шухляди пляшку та чарку. Може, ковтнеш для заспокоєння. Я заперечно похитав головою. Відчув, щось відзначило, стою твердо. Думкою не осягав майже нічого. Найперше, мабуть, через те, що ці дві сутності не з'єднувалися в одне – Марійка і смерть. Завжди сповнена оптимізму, життя радісне, її життя радісності вистачало на нас обох. Світ розірвався на крапочки, які не столити в щось ціле, тільки серце тук-тук, тук-тук, здається, зараз зупиниться. Думки летіли чорним, піднятим з землі вітром листям. Щось про роботу, про Марійку, про її дзвінок до мене. Вона йшла, її летюча хода. Води вже немає. Серце защеміло, губи силкувалися, щось сказати не могли. Семен заховав пляшку. Розумієш, надії ніякої. Зараз відключать апаратуру. Це вже я наполіг, але... Стиснув зуби, аж проступили жовна. Але є одне. Від тебе залежить. Просто пощастило отакий збіг. «Нині наука. Ти від цього далеко. Як би тобі розказати? Краще на ось, прочитай». Простягнув невелику вирізку з газети. Я мало тямив, що відбувається. Читав і нічого не міг збагнути, либунь Семен це помітив. Опам'ятайся, вчитайся, це треба. Я над силу, через розлом у голові почав осягати текст. Замітці писалося, що в Англії – в автомобільній катастрофі загинув хлопчик 12 років. Якийсь професор на прізвище Вейдл запропонував змодулювати його мозок у електронному мозкові. Батьки спочатку опиралися та врешті погодилися. І тепер у них вдома стоїть комп'ютер. Батьки з ним розмовляють. Він говорить до батьків, мислить. Семен не давав мені отямитися, та я ледве й осягав те, що він говорив. В грудях ломило і пекло. Світ мені паморочився. У шибки вікна бився червоний метелик, і хоч квартирка була відчинена, не міг знайти її, вилетіти. А мені враз болісно подумалося, що може то б'ється її душа. І я не витримав. Підвівся, долоною підкинув метелика до відчиненої квартирки, і він полетів. Мені ледь-ледь попустило в грудях. «Розумієш, такий збіг, просто удача, в яку важко повірити». «Вейвл зараз у нас. Ми над цим теж працювали, але ще далеко. А тут він. І погоджується. Я вже з ним говорив. З Марією такий самий випадок. У неї голова ціла. Це ми такі відсталі. Надходить комп'ютерний вік. Вже зараз немало людей живе в комп'ютерах. Як це? А так. Оце, – повів рукою щодо вкола, – тільки так, заробити гроші купити їжі». А сам весь у комп'ютері. Комп'ютер приєднаний до інтернету. Там вони знайомляться між собою такі самі. Грають у шахи, читають книжки комп'ютерні, обмінюються інформацією, думками, закохуються. Закохуються? луною повторив я. А так, по справжньому. Ну, кожен з них не обов'язково може бути Петром, Іваном, Миколою Електриком, інженером чи ще кимось. Він вводить себе в комп'ютер ким хоче. Може вигадати собі і постать письменника, видатного вченого. Семен закурив, з ним закурив і я. Руки в мене тремтіли, думки розбігалися. Все довкола було ламке, мінливе, несправжнє. Світ був летючий і ненадійний, чужий. І жити ним. Марія ж буде сама собою. Розум, інтелект. Це ж основне. Людина в комп'ютері отримує інформацію, як і всі інші, навіть більшу, розвивається. Втям, багато вчених прогнозують, що через 3-4 покоління отаких, таких, як ми, людей не залишиться. Буде тільки комп'ютерна цивілізація і Марія в ній. Це злочин не скористатися нагодою. Я падав кудись у темну глибину і не міг зупинитись. Мені здавалося, що дивлюся якийсь жахливий фільм, що й сам колочуся в ньому. Я й сам нервовий, ба кажуть, психований, нестримний, закручений, я тут не міг до кінця нічого збагнути, а щось вирішувати.